يا لا قوم من نفوس انا قد درب السيفا راه واجهت للموت سرا بين احراش الضلال اوديه ناشего уважаног професора из da se obrati prisutnim الحمد لله رب والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد الله سبحانه يستحقا سحوالا الله هو عليمه што нам omogućio da se ovdje okupimo i da učimo الله سبحانه وتعالى يرو صلوات سلام مير Neka suna Allahu kusanika Muhammadu alaihi salatu wa salam njegovu porodcu časni ashaabe i sve onej koji slijedi na putu istine do sudnjega dana Cine na i poštovani sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh <clears throat> Na samom početku, radujući po riječima Allahu kosanika alaihi salatu wa salam Onaj ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu želim da iskoristim priliku da se našem bratu zahvalim na ovako lijepim ilahijama zaista sam ganut sa ovakvim lijepim tekstom i ovo je samo dokaz da čovjek kada želi da prenese ljudima poruku da je to moguće izvesti na halal način isto tako zahvaljujem se Što mi je ukazana ovdje čast da se večeras obratim na ovom sjelu, siguran sam da je mnogo onih koji su prioritetni da sjede ovdje, ali eto, ispalo je večeras da ja budem sa vama ovdje. Vraću moje dragi i ciljine sestre, večeras ćemo se družiti i večerasnije druženje ćemo podijeliti u tri dijela. U prvom dijelu ćemo govoriti kratko o Ramazanu, u drugom dijelu to i jeste srž večerašnjih sjela ćemo govoriti o razlozima uspjeha prvih generacija i na kraju zadnji dio možda i najbitniji a najkraći savjeti omladini. Na samom početku nalazimo se braću moja draga i ciljine sestre u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i ja nisam mogao dozvoliti sebi da nešto govorim a da ne govorimo nešto o tomi. To je period u kojim se nalazi noć el-Qadr, noć kadera, za koju kaže uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala, lejletu qadr kajrum min elfi šehr. Noć kadera je bolja od hiljedu mjeseci. Ne kaže se noć kadera je kao hiljedu mjeseci, već noć kadera je vrijednija od hiljedu mjeseci. Kažu islamski učenjaci, mufessiri Kur'ana, Značenje ovog ajeta je da je ibadet u toj večeri vrijedniji od ibadeta hiljedu mjeseci u kojima nema te noći. A islamski učenjaci su to pretvorili pa kažu osamdeset i tri godine. Ibadetiti u noći kadera je vrijednije nego ibadetiti osamdeset i tri godine u kojima nema te večeri. Pa je li moguće da se neko poigra sa takvom prilikom? Jeli li moguće da ne budemo Allahu zahvalni što nas je poživio do takve velike prilike? Jer, braćo moja draga i ciljne sestre, tako mi uzvišenog Allaha. Oni koji su sa nama prošle godine postili, pa ih je Allah uzeo sebi, dali bi sve što je na planeti od istoka do zapada, da mogu da sa nama budu u ovoj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Allahu Bosanika alih salatu wasalam kaže... Men kame lejletel kaderi imanen vahtisaba gufira lehu ma teqademe min zembih, onaj ko provede noć kadera u ibadetu Allahu tabaraku wa ta'ala, vjerujući u njega i nadajući se njegovoj nagradi, bit ćemo oprošteni grijesi. Imam osjećaj da dosta puta kada čujemo ovakve hadise, da ne svatamo o čemu se radi, imamo priliku, braću moja draga i ciljne sestre, da iz ovog mjeseca iziđemo bez grijeha kao da nas je majka rodila. Svi mi imamo grijeha, iskoristite ovu veliku priliku da nam Allah te barakva ta'ala oprosti grijehe. Ovaj ummet, Allah je odlikovao mnogim odlikama, jedna od odlika ovog ummeta jeste i to da živi mnogo kraće nego priješnji narodi. Nuh selam kao što je došlo u Kuranu, Pozivao je svoj narod 950 godina. A u vjerodostojnom hadismu Allaho poslani i kaže prosječna dob životna ovog umeta je od 60 do 70 godina. Prijašni ljudi su imali mnogo više vremena da uradi mnogo dobra. Naša životna dob je kraća, zato vraću moja draga i ciljne sestre iskoristite ove prilike, naročito neparnije noći Ramazana u zadnjoj trećini A bez obzira parni ili neparni, deset dana, zamislite da nekom je od nas neko ponudi opciju da kaže Radi deset dana, imat ćeš penziju osamdeset godine Da li bi neko od nas to odbio? Samo deset dana Penzija 83 godine, a šta ćeš dobit? Dobit ćeš pjesto eura Cijeli dunjalog da dobiješ Kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušici Allahu ekbar Ti ćeš dobiti samo 500 eura i spreman si raditi, a kada je u pitanju oprost grijeha, imam osjećaj da smo lijeni. Zato, braćo moja draga i ciljine sestre, savjetujem sebe i vas, iskoristite ove preostale dane. Noći su kratke, teravija se klanja, noćni namaz, sehur, iskoristite u četiri ibadeta. Trudite se da što više učite Kur'ana i da čitate prijevod Kur'ana razmišljajući onome što Allah Đelešanu kaži A zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Razmišljajte o Kur'anu. Pokušajte svoje srce natjerati da zaplaći. Tako mi svevišnjeg Allaha Ne postoji lepši moment na dunjaluku od momenta kada čovjek plaće iz straha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ona je ko ode sa dunjaluka, a nikada nije zaplakao, ta je otišao i nije probao najlepšu ružu sa dunjaluka. Kaže Allahu poslanik aleyhi salatu wa salam, dvoje očiju neće videti džehennem, niti će i pržiti džehennemska vatra, Jedno od tih dvoje očiju jeste oko koje je plakalo iz straha od Allaha te barka taala. Zato učite Kur'an. Razmišljajte o njemu. Čitajte ga na način kao da se vama obraća. Ne da se obraća muj ili hasi ili fati, tebi. Govorimo posle malo više o tome. Trudite se što više na fili, ali na fili u kojoj znamo šta učimo, dva rekiata u kojima ćeš plakati u kojima ćeš na seždi ostati 5 minuta bolja su od stotine rekijata u kojima ćeš košuma her proletiti, ne znaš li gdje je početak, li gdje je kraj. Ja sam dosta puta kroz predavanja govorio, bojim se da ove naše teradije nerijetko su ismijavanje sa vjerom. Stani pred Allaha i svati da stojiš pred gospodarom zemlje i nebesa. Klanjaj dva rekijata. Padli na seždu, približi se gospodaru i zaplaći. Njemu svoje bole i probleme kazuj. Treća stvar od ibadeta koju treba činiti jeste mnogo iskoristite ovaj mjesec za dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. I četvrta stvar, ovo je mjesec rahmeta, mjesec milosti, mjesec samilosti, pa se trute da u ovom mjesecu što više sadake udjelite. Braćo moja draga i ciljne sestre, ako pogledate u historiju Islama, već od vremena Božih poslanika, pa pet ili šest stoljeća, nakon toga vidjećemo da su u Ramazanu se odigrale velike bitke. Bitka na Bedru, osvajanje Mekije, također osvajanje Kipra, Amurije, Palata šehida u Francuskoj i mnogije druge bitke u Islamu su se odigrale u mjesecu Ramazanu. Pogledajte nas danas, razladni uređaji, sjedimo, ne radimo ništa plaho, teško, pa nam opet napurno postiti. Postavlja se pitanje kako su ti ljudi iz prvih generacija uspjevali da poste i da idu i da se bori na Allahovom putu. To je ponukalo da večeras govorimo o komparaciji nas i prvih generacija. Zašto su uspjeli? Zašto Muhammed a.s. u 23 godine poslanstva nikada nije imao neradni dan? Nikada na njegovim vratima nije pisalo radno vrijeme od tada do tada? Bio je prijesednik državi. Bio je glavni vojskovođa, bio je glavni kadija, bio je glavni imam, bio je muž, bio je otac, bio je muftija, bio je savjetnik, bio je prijatelj. Sve on je bio. Kako je mogao izdržati? Odakle mu snaga? Odakle snaga prvim generacijama da su Islam proširili toliko koliko su proširili? Onog momenta kada su došli ljudi poput nas, onda Islam je počeo da hajde da kažemo, smanjuje se. Zato, braću moja draga i ciljne i sestre, smatram da je pametno i potrebno svima nama da vidimo šta je tajna uspjeha prvih generacija. Da vidimo, braću moja draga, kako povratiti onaj period kada su muslimani hodali podignute glavi. Pogledajte samo sada na svjetsku senu. Ko se ubija i ko se potlačuje i ko se hajde da kažemo, protjeruje sa njihovih ognjišta. To su u velikom broju slučajeva samo muslimani. Sirija, Čečenija, Irak, Palestina, Somalija, do juče Bosna i Hercegovina i tako dalje. Jeli nam dosadilo više da idemo pognijete glavi? Kada ćemo ponovo podići glavu i ponosno hoditi Allahovom zemljom? Zato moramo vidjeti recept. Kako su uspjeli ovi da pokušamo i mi da to uradimo. Prva stvar, započeli smo temu o tome, oni su živjeli sa Kur'anom. Koliko mi, ali otvoreno, vi znate možda neki koji su slušali moja neka predavanja, da ja znam postaviti nekada provokativna pitanja. Koliko živimo sa Kur'anom? Koliko učimo Kur'an? Koliko je imperativa Kur'ana koje znamo, a ne praktikujemo ih. U bici na bedru, zbog kršenja samo jedne naredbe, Boži poslani kaže, budite na tom brdu, strjelcima, nemojte silaziti kada bi vidjeli da nas vrane čupaju dole. Pa su sišli. Pa ih je to oko oštalo sedamdeset ubijenih ashaba. Samo jedan gnjej. A pogledajte koliko je sada grijeha na našim čaršijama. Koliko je ljudi koji javno, ne stideći se, sjede pred nekom kafanom i jedu sladolid. Koliko je samo na našim ulicama djevojaka otkriveni koji su muslimanke. Koliko je ljudi koji neklanjaju i tako dalje. Kako očekivati Allahovu pomoć i Allahovu pobjedu? Prvi razlog kako krenuti pravim putem jeste Kur'an. Vratiti se istinski Kur'anu. Pogledajte Allahovog poslanika, pogledajte koliko je funkcija obnašao. Ali gdje je njegov bio smiraj? Njegov smiraj je bio u Kur'anu. Kažu Aishi radi Allahu ta'ala anha, određeni tabi'ini, majko pravovjerni, ispričaj nam šta si vidjela najčudnije u životu Božije poslanika. Ti si živela sa poslanikom u istoj sobi. Kaže nam šta si čudno vidjela od njega. Kaže jedni večeri Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem probudio se pa je kazao Aisha hoćeš li mi dozvoliti da klanjam noćni namaz Allahu ekber Allahu poslanik Allahu miljenik najbolje stvorenje koji kročilo zemljom pita svoju suprugu hoćeš li mi dopustiti da klanjam noćni namaz Kaže Aisha Allahu poslaniće, ja volim da si ti blizu mene Ali voli mi ono što ti voliš. Ustani i klanjaj. Kaže Aisha radijalahu ta'ala anha. Pa je ustao, abdestio i počeo klanjati. Kaže, pa je toliko plakao da, su se, da se njegova brada nakvasila suzama. Da se njegova košulja nakvasila suzama do te mjere da su suze počele kapati po zemlji. I tako cijelu noć. Pa kada je došao Bilal radijalahu ta'ala anhu na sabah ezan, Aisha sallallahu poslaniku crven, uplakan, cijelu noć plakao. Kaže Allahu poslanici: "Što ti plačeš?" Kaže: "A zar da ne budem Allahu zahvalni rob?" Taj Allahu poslanik u svojoj kući kada bi mu došla prosjakinja, ne bi mogao naći datulu da joj udijeli. Kaže Aisha znala bi doći prosjakinja, traži datulju da joj udijelim. Ja samo nađem u cijeloj kući jednu datulu. I on kaži, azar da ne budem zahvalan Allahu? A gdje smo mi danas? Od auta, od mobitela, od kuća, od prijevoza i razno raznih nijameta i blagodati. A kako Allahu zahvaljujemo na to mi? Serijama, filmovima, utakmicama, razgoličenošću i tako dalje. I onda nam dosadilo da idemo pognute glavi. Boga mi ćemo i pogeti još više ako nastavimo ići ovim putem. Kaže Allah u poslani kalifu salatu wa salam, osjedile su me, še jebetni, še jebetni, hudun wa ahavatuha, osjedile su me sura hudi njene sestre. Šta je nas osjedilo? Jesmo li da Kur'an otvorili? A toliko je poslani kući u Kur'an da su ga te sure osjedile. Zato vraću ma draga i cijenine sestre, Povrata Kur'anu, istinski povrata Kur'anu. Zamislite da imate čovjeka bolesnog i ode kod doktora i doktor mu propiše lijekove i on uzmete lijekove, zamotaji u peškiri i ostavi na stalažu. Nakon heftu dana ode doktoru, kaže doktore, mene i bubrezi boli. Piješ li lijekove, pa kao jedno i gore narav. Rekao te, hey, halo, ti nisi normalan. Ja ti dao da piješ ti i ostavio gore. Uzvišeni Allah objavio Kur'an da se živi po njemu. Ani bismillahim. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Tvoja knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo bogobojaznima. Po tome se treba živjeti. Zato vraću moja draga i cime sestre, uzmite Kur'an da biste živjeli sretno na dunyalu. Tako mi svevišnjeg Allaha, zapamtite većeras. Ne može se postići sreća na Dunjaluku bez Allahovog govora. Evo vam Švedska, država sa najvećim ličnim dohodkom po glavi stanovnika i sa najviše, šta? Samoubistava. Ako je sreća u novcu, zašto se ubijaju? Zašto sami sebi život oduzimaju? Nema sreće tako mi Allaha, osim kad znaš zašto živiš. Zato on kažem, vratite se Kur'anu, da spoznate ko je vaš gospodar. Nema veće sreće nego da živiš, a ti znaš da si stvoren da obožaviš Allaha. Da ćeš odgovarati na sudnjem danu, kada vidiš nepravdu, kada vidiš grijehe, kada ti neko zulum učini, a ti je spokojan, ubjeđen da će se doći na sudnji dan. To je najveća sreća. Najveća sreća da znaš da obožaješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Najveća sreća je koju možemo naučiti iz Kur'ana da znamo gdje je slava muslimanska. Pazite, uzvišen je Allah stvorio i ljude, objavio im Kur'an i kazao im je da je tu njihova slava, tu njihov prosperitet. Nema prosperiteta muslimanima bez Kur'ana. Laqad en Mi vam knjigu objavljujemo u koju je slava vaša. Hoćete li se opamijetiti? Ne mogu da svatim kako su nevjernici uspjeli tako da muslimane odalje od Kur'ana, a ovakvi jasni ajeti, mi vam objavljujemo knjigu u koju je slava vaša. Hoćete li se opametiti. Također, pogledajte samo ove primjere, blistavi, samo jedan primjer, Ebu Dahdah, poznati ashab. Za njega se vezuje jedan interesantan događaj, kako su oni živjeli sa Kur'anom, zato su uspjeli. Mi znamo puno stvari iz Kur'ana, ali ne živimo po tomi kaže se, došao je Božim poslaniku hadis vjerodostojem, došao mu je ashab i kaže Allahu poslaniče, ja želim da napravim zid, ogradu na svome palmoviku, pa komšija ima jednu palmu koja smeta meni da upravim zid. Možeš li razgovarati sa tim komšijom da mi da tu palmu da upravim zid? Pa je Boži poslanik pozvao od toga ashaba i kaže, ja ti garantujem palmu, uđenje toko mu daš tu palmu. Kaže, ne želim Boži poslaniče, to je moja palma. Kada je čuo ovaj naš heroj Ebu Dahdah, ovaj hadis, odlazi kod tog čovjeka što ima tu jednu palmu i kaže, ja ti dajem za onu tvoju jednu palmu, dajem ti veliki palmoviku kojem ima šest stotina palmi. Samo mi je daj. Kaže, može, tako može. Kada je on dobio tu palmu, kaže Božim poslaniku, Allahu poslanit će, ovo je sad moja palma, ja je dajem na Allahovom putu, ja hoću palmu u džernetu. Pa kaže Allah poslanika alaihi selatu wa selam, Koliko će Ebu Dahdah imati veliki grozdova, datula i palmi u džernetu Pa su povodom njega objavljeni kuranski ajeti Men veledhi yukridu Allahe kardan hasena fe yudaifahu lehu ab'afen kathira Ko je taj ko Allahu dobre volje dati dug i zajam pa da mu to Allah mnogostuko vrati Pogledajte kako su oni se natjecali, kako su živjeli sa Kur'anom Nakon toga, svakako jedna veoma bitna stvar, mnogi su i možda slušali kroz dersove, Kur'an je objavljen radi tri stvari. Prva, da bi se Kur'an učio i za svaki proučen harp imamo sevab. Druga, da bi razmišljali o tim značinjima, da bi to hranilo našu dušu. Kao što čekamo iftar, da nahranimo svoje tijelo, naša duša ima svoje pravo. Džaba tijelo ako ne nahranimo dušu kada se govori o jennetu, kada se govori o jehennemu. Tu odgaja ljudsku dušu. Navodio sam primjer mnogo puta u suri mutafifin. Vajlul il mutafifin, al-ladhina ida ktalu nasi yastaufun, wa ida kalu hum auwazanugum Teško se onima koji zakidaju kada vagaju. Pazite, Kur'an govori o svemu. Čak kako i vagati. Samo treba se družiti sa Kur'anom. Teško se onima koji kada vagaju, varaju. Kada sebi vagaju, ispravno vagaju. Kada drugima vagaju, zakidaju. I kako je Kur'an odgaja? A zar ne znaju oni da će biti proživljeni? Završeno! Za momina više nema filozofije. Žena koja ide putem otkrivena. A zar ne zna da će biti proživljena? Završeno! Čovjek koji čuje ezan, ne odazove se na namaz. A zar ne zna da će biti proživljen? Čovjek koji ispusti roletne... Pa tamo ode na šeitanski Facebook i uvažena sestro jesti lijepe oči. Mo, dragi vrate, kako su u tebe lijepe dlake na bradi. Ela javunnu ulaike ennehum mebruthun. A zar ne da će biti proživljeni? Nažalost, pričat mi o Facebooku malo poslije. Muslimani šta god da im dođe od čafira, prihvataju, prihvataju bez filtriranja. Koliko je samo harama učinjeno na Facebooku, koliko je porodica pokvareno na Facebooku, koliko je bluda učinjeno putem Facebooka, urađeno je mnogo i hajra. Oni koji radi hajr treba da iz, istraju, ali oni koji je šeitan tu savladao trebaju da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'alam. I zadnja stvar, Kur'an je objavljen da ga učimo, da razmišljamo o njemu, da dušu svoju pojimo i da živimo po njemu. Ma kana li mu'minun wala mu'minatin idha Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyratu min amrihim kad Allah i nego poslanik nešto naredi ni mu'min ni mu'minka nemaju pravo po nahođenju da nastupaju samo raditi po onome što uzvišeni Allah traži od nas druga stvar zašto su uspjele prve generacije nakon što su živjele sa Kur'anom oni su u svoj svakodnevni život ugradili jednu veliku ciglu koja se zove Muhammed Alihi Salam. Za njih je autoritet svih vremena Muhammed Aleyhi Salatu Wasalam. Njega su slijedili u svemu, zato su uspjeli. Uzvišeni Allah, opet kažemo, objavio ljudima Kur'an i u tom Kur'anu jasno im kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Vi doista u Allahom poslaniku imate divan uzor, a muslimani kao da indirektno odgovaraju gospodaru pa kažu ne, ne, ne gospodaru, nama je uzor igrač, pjevač, nama je uzor glumica, N meni je uzor taj i taj sportista. Jeste vidjeli onu anketu iz Maroka? Maroko! Maroko! Kada onaj koji pravi anketu ide i pita omladinu. Nabrojni pet igrača Barcelone. Svi koji stopa. Mesi, šeitan, jedan, šeitan, dva, šeitan, tri, šeitan, pet. Sad pa sad. Kaže, nabroj peta, shaba. Samo imena. Da je samo nabroj u četvoricu halifa i dodaje buhurijeru, na to je to pet. Većina ljudi kaže, ne znam. Ne zna ime. Ne zna ime. To je hal naši omladini u Maroku. U Maroku. Zato kažem, braćo moja draga i ciljine sestre, ako hoćemo uspjeh, nema uspjeha osim sa Kur'anom i nema uspjeha osim slijedženjem Božih poslanika, alehi salatu wasalam. On je najsavršenija osoba koja je kročila zemljom. U svakom pogledu dostigao je savršenstvo što može čovjek da dostigni. Njega treba slijediti, njegova pogo, po, pobožnost, njegova bogobojaznost, njegov odnos prema djeci, njegov odnos prema komši, njegov odnos prema neprijateljima i tako dalje. U njega se treba ugledati. Za svaki postupak kojeg njega slijedimo imat nagradu. Zato obraćam moja draga i ciljni i sestre, vratimo se iščitavanju sirije Božijeg poslanika, Svatimo ko je bio taj čovjek? Zašto moramo dopustiti da nevjernici svati, da je to najveća ličnost historije? Nevjernici kada pišu knjigu u kojoj stavljaju stotinu najvećih ličnosti historije, s kime započnu? Sa Muhammedom aleyhi salatu vesselam. Ako su to oni svatili, ne mogu da svatim, kako to ne može svatiti naša omladina? Uzor čednosti, uzor poštenja, Uzor bogobojaznosti, uzor dobroti, uzor milosti, uzor rahmeta, uzor svega. Vratite se njemu, njega oponašajte, ostavite one koji su vam kamere napuhale da ih slijedite. Valahi, tako mi Allaha, to su propaliteti koji su kamere napuhali da izgledaju da su, aj da kažemo nešto vrijedno, to su ljudi koji ne zaslužuju da budu slijedženi. Nakon toga, Zašto su uspjeli? Zato što su shvatili da je put uspjeha put na obrazbi. Nažalost, evo vidjeli smo ovu anketu iz Maroka, koliko muslimani pažnije posvećuju na obrazbi. Pogledajte prve generacije. Šta su truda uložili da bi se samo hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu Selam sakupili? Ljudi su znali stotine kilometara i hiljede kilometara prepješačiti na nogama samo zbog jednog hadisa. Naučna revolucija, slobodu smijemo kazati, za mnoge dunjalučke znanosti započeta je za vrijeme muslimana od medicine, astronomije i mnogih drugih velikih današnjih znanosti, Započet, započeli su ih muslimani. Onog momenta kada su radili po šta? Iekora, uči! Nije samo uči vjeru, uči prvo vjeru, nakon toga uči i svjetovne stvari. Trebaju nam muslimani obrazovani u svakom pogledu i inžinjer musliman, doktor musliman, doktorica muslimanka, da nam ne mora non stop muškarac porađati žene, da imamo sestre muslimanke koji će porađati žene muslimanke. Zato kažem, braću moje, draga i ciljne sestre, put na obrazbe, put uspjeha moramo se obrazovati na ovim prostorima našim niko nam rahmeta neće dati osim ako sami sebi ne izgradimo sa šehadetima sa diplomama u gledu društvu Zato to zagrijati klupu učiti, pogledajte samo neke neke loše plodovene znanja u atidu Zašto ljudi čitaju horoskop? Zašto ljudi idu kod cihribaza? Zašto ljudi vrijeđaju Allaha? Zašto ljudi vrije... psuju poslanika? Zašto ljudi imaju prepuni i su suje vjerja? Neznanje i mnoge druge stvari. Kod nas najbolje cvate koji biznis. Oni koji pišu zapise. Nema poreza, nema carini, nema PDV, nema ništa. On ti dođe slažeti, napišeti tam neki šetanski telefonskih brojeva, zapakujeti još veliki zapis, mali zapis, ovaj 300 eura, ovaj 100 i eto ga. Čista zarada. Zato što more prodavati maglu nepismenom narodu. Da se opismenimo i da sačuvamo prvo svoj din. Jer imate opasni stvari koji ne mogu nikako da se nađu na reportuaru čovjeka muslimana i njegovog života. Pogledajte namaz. Ono što malo muslimana klanja, kako klanja? Pogledajte, tiđite u džamiju, naći ćete na teraviju, pa se okrenite, pogledajte kako ljudi klanjaju. Kakva su njihova odjela u namazu? Pogledajte njihove postupke. Najbitnija stvar u islamu namaz. Pogledajte kako se ljudi koji klanjaju, a koliko oni koji ne klanjaju. Zapamtite večeras jednu stvar, a govorićemo malo na kraju omladini kada se obratimo namaz. Najbitniji stup, vjeri, ne može se zamisliti musliman bez namaza. Nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti sebi da zbog dunjaluka izgubite ahiret, da zbog dunjaluka propustite jedan namaz. Musliman ne može doći u situaciju da ostavi namaz. Još nije poznata pravu fikhu situacija u kojoj se kaže sad ne trebaš klanjati. Ako je čovjek razuman, ima razum, mora klanjati. Pogledajte samo neznanje u pogledu zekijata, u pogledu posta, u pogledu hađa, u pogledu braka, u pogledu razvoda braka. Koliko je muslimana koji nikad nisu čuli činjenicu da musliman može ženu samo razvesti tri puta. Nažalost, ljudi praktičari vjere kaže sestra, ja više ne znam koliko puta sam razvedena. 10 ili 15. Sve nakon trećeg razvoda je blud, zinaluk i mnoge druge stvari, neznanje. Kako ćemo riješiti ove probleme? Samo učenjem i edukacijom. Kada bi imali samo vremena, braću moje drage i ciljine sestre, da vam ovdje citiramo argumente koji govori o vrijednosti znanja. Allahu poslanik alihi salatu selam kaže vrijednost učenog nad pobožnim, nije vrijednost učenog nad običnim insanom, ne, nad pobožnim, je kao razlika između mjeseca, u noći uštapa, kada je noć, kada je mjesec pun, u odnosu na druge zvijezde. U drugom rivajetu, kaže poslanik, razlika između učenog i pobožnog je razlika kao mene i nekog od najnižeg ashaba. Neko koje na najnižem nivou kod ashaba, kaže, tolika je razlika između učenog i pobožnog. Zato, vraću moja draga i ciljne sestre, odvojimo malo vremena od šeitanskog Facebooka pa da pročitamo onu knjigu koju imamo u našoj kući. Također, od stvari koje su veoma bitne vezano za ovu tematiku jeste koliko je naše neznanje u pogledu arapskog jezika, koliko je muslimana koji govore nekoliko takozvani svjetovni i svjetskih jezika, engleski, francuski, njemački, italijanski, japanski, kineski, arapski, no, no, no, nema arapski, Kaže šehul Islam ibn Taymi, rahmetullahi aleyhi, u poznatoj knjizi Iktida'u Siratul Mustaqim, el-lugatu, el-arabijetu, mined-din wa ma'rifetuha fardun wa džibun. Arabski jezik je sastavni dio vjere i poznavati ga je obave za svako muslimanu. U nas, nažalost, ne znaju Arabski jezik ljudi koji ljude predvode u namazu i koji tumače vjeru. Zamislite, danas čovjek dođe i kaže Ja sam inženjer informatike Ti mu kažeš, znaš li engleski? Kaže, ne znam Jadan taj inženjer, kako bi ti on opravio laptop? On bi ti u njega uključio centrifugu od mašine za pranje veša Češ ja ćeš naučiti informatiku bez engleskog? Isto tako, naučiti din, islam Bez arapskog je nemoguće Nakon toga zašto su uspjele prve generacije jeste što su u praktičnom smislu živjeli kao braća muslimani. Kaže Allah u poslanika alihi salatu wasalam la ju'minu ahadukum hata juhibbeli ahihima juhibbuli nefsihi niko od vas neće biti mu'min dok ne bude volio bratu no što voli sebi. Da se volimo međusobno. Danas, kao što vidite na svjetskoj sceni, Rusija već odavno ujedinjena, Amerika već odavno ujedinjena, Evropa odavno ujedinjena, jedini koji je razjedinjeni su muslimani. Pogledajte samo njihove karte i njihove državice kako su razjedinjeni. Saudijci kažu najgori na planeti su Egipćani, Egipćani kažu najgori na svijetu su Saudijci i tako dalje. Nas vezu jedini, nas vezu je vjera i mi smo najprije da se potpomažimo. Kaže Allahu poslanike alaihi salatu wasalam, primjer mu'mina u njihovu potpomaganju i ljubavi kao primjer jednog tijela. Kaže, kada se razboli jedan dio, ostali dijelovi se odazivaju temperaturom i nesanicom. Nas treba da boli ono što se dešava našoj braći u Siriji. Nas treba i mora da nas boli ono što se dešava našoj braći u Iraku, u Čečini i tako dalje. Zato kažem, braću moja draga, pogledajte prve generacije. Kako su oni živjeli. A sahavi koji je Allahu Bosanik povratio, kaže Sad ibn Rebi'a, Abdurrahman ibn Aufu, ja sam jedan od najbogati ljudi u Medini. Uzmi pola moga i metka. Allahu Akbar. Uzmi pola moga i metka, a ja sam jedan od najmučnijih ljudi u Medini. Mi ne damo bratu po krvi pola i metka. A kamo li da dadeš nekome ko kaže ja sam tvoj brat uvjeri? Zato nemamo uspjeha, nema prosperiteta, zato što smo srca vezali za Dunjaluk, a ne za Allaha. Zato kažem, braću moja draga i ciljine sestre, put uspjeha je put istinskog bratstva. Sjedi brat i ima vile i kule i brodove i ovaj pored njega miskin, nema šta pojesti, kaže nas dvojica braća. Koja braća? Mu nafičiš ti njemu mu nafiči i on tebi, on gladan šuti. Ti mu da ti ne bi on za I kaže mi smo braća. Koja braća? Nema tu braći. Ni tetići, kamo lamiđići da ste vi. Istinsko bratstvo u islamu čini čuda. Na svjetskoj seni ne možeš postati cijenjen, poštovan, osim kada si, imaš jak pakt, kada imaš jake ljude, kada se potpomažu zajednom. Pogledajte samo jedne prilike. Oma radijallahu ta'ala anhu došle su mu neke velike pare, pa je uzeo svoga slugu i kaže, evo ti 400 zlatnika. Nosi, kaže, ubejdi, radijallahu ta'ala anhu, ubejde ibn Đerrah, kaže, i sjedi kod njega malo pogledaj šta će on uraditi sa tim novcem. Pa je, kaže, uzeo kesu sa 400 zlatnika. Zamislite nama, nama danas da neko donese 400 zlatnika. Šta bi mi prvo uradili? Prvo ću iPhone 5 to odmah mi ponesi. Ali, jek imam i rezervni galaksi, pa da imam i galaksi, da imam ovu. Pa mi daje jedno dobro auto, pa mi daje jedno dobro ovo, normalno, muški odmah četiri bi žene doveo, znači, bez onaj, da ispuni bonus za i slučaj dok je na Dunjaluku. Pogledajte Ubejde radi Allahu ta' Ebu Ubejde radi Allahu ta' alanhu. Kaže, došu sluga i donio 400 zlatnika Kaže, evo poslao, poslao Emir il Minin tebi da se malo pomogniš Kaže, pa je sjeo malo da sačeka A on kaže, zovni svoju sluškinju i kaže Nosi to mi sedam, nosi to mi četiri Nosi to mi pet, nosi to mi šest Dok nije sve podijelio Došao sluga Omeru i kaže, tako se desilo Ništa Kaže evo drugih 400 nosi Muaz ibnul Džebelu. On odnio kod Muaz ibnul Džebela kaže evo Omar radi Allahu ta'ala, u ti poslao 400 zlatnika da se pomogneš malo ti tvoja porodica. Kaže pa je zovnio svoju sluškinju i kaže nosi to mi 7, nosi to mi 5, nosi to mi 4, ostalo samo 2. Žena tamo iza zastora, pošto žene kod njih nisu sjedle sa muškarcima, kod danas kod nas u savremenom dobu, kada muslimanka mora sjedit sa muslimanima, da joj vidi kolike su joj trepuške, kakvi su joj zubi, da ona vidi brata muslimana počešljana brada i tako dalje. Ona jedna tamo iza zastora kaže, ima li ništa nama, nemamo šta večerat? Evo kaže, ostala su ova dva, eto ti, dva samo sebi ostavio. Kada pa se sluga u Omeru, pa Omer zaplako, kaže Tako mi Allaha, oni su prava braća To su prava braća To su prava braća U Zajfe el Adevi priča Priču kada su muslimani imali bitku na Jermuku Kaže, završila bitka Tada se ratovalo po vre, vrelini žega Kaže, krenuo sam da tražim sluga Amidžića i punio malo vode Jer tada dati vode je dati infuziju Tada znači voda život Ja, kaže, došao do svoga Amidžića, našao ga, ječi, hoće da umri. Kaže, jesi žedan? Jesam žedan. Kaže, kada je Fino uzeo da počne piti vodu, tamo drugim mu sniman ječi. Kaže, vodi, vodi, umirim. Kaže, vrati mi ono vodu i kaže, nosi tamo dalje. Ja došao, kaže, do onog drugog, samo što sam mu dao vodu. On, kaže, da počne piti, treći zove. Kaže, vodi, vodi, život spašava voda. Kaže, nosi njemu. Ja, kaže, došao do onog trećeg, ja da do sam došao, on umro. Vratio se kod drugog, on umro. Vratio se kod prvog, i on umro. Sve trojica ošli gospodaru žedni, ali su otišli kao braća muslimani koji su dali prednost bratu muslimanu nad sobom. To je istijsko obrazstvo koji nam treba i bez toga nema uspjeha i nema prosperiteta. Dok se muslimani budu dijelili po Sanđaklije, Bosanci, Makedonci, Šiptari, Saudici, Kuvajčani, Egipćani, nema tu uspjeha. Inne ekramekum inda Allahi et kakum kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boji. To je jedino pravilo, to je jedini parametar koliko se Allaha bojiš to To je tvoja vrijednost kod uzvišnog Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Abbas radi Allahu ta'ala trojicu ljudi ja ne mogu nikako nagraditi. Pa je spomenuo trojicu ljudi i svakodnevnog života, a kaže četvrtog može za mene samo nagraditi Allah. Ko je ta osoba u našim životu kom je bi mi mogli reći uradio mi je nešto ne mogu ga ja nikako nagrati osim Allah da ga za mene nagradi. Pogledajte koga Ibn Abbas odabiri i kaže Tog insana ja ne mogu nagraditi. Samo ga Allah može zamena nagraditi. Kaže to je insan koji ima problem. I cijelu noć ne može zaspati, razmišlja koji je muslimanu da kaže svoj problem od koga da zaišči. Pa sva ti da sam ja taj koji njemu najbliži i dođe sutra i od mene zaišči. Kaže to je najveći moj jaran i ja ga ne mogu nagraditi. Ako od nas kad ti neko na vrata pokucati, krošpiunko kad ga ugledaš Odmah padniš. Kod je došao? Došao sto posto, treba mu para. Ženo, slaži da sam u WC-u vodeo pod i šoljice sakati. on došao možda da ti rekni volim tu ime Allaha i je sunet doći nekom na vrata i reći mu volim tu ime Allaha. I ti njemu zalupiš vrata i kažiš jednoga u WC-u i šoljice kupa ali nemoj slučajno da išteš sto maraka duga. To je naša stvarnost koja je smiješna ali je za plakat. Također Zašto su uspjeli? Uspjeli su jer nisu bili sezonski. Mi živimo u vremenima kada je aktuelno i atraktivno biti sezonski musliman. Evropsko, azijsko, američki musliman. Sestra, na sve liči osim na pokrivenu ženu. Ali kaže pokrivena. Šta je pokrila svevišnjeg ti Allaha? Vire uši, vire joj vrat, vire joj ruke, vire i noge. Gore turbanko, taliban, zamotala i kaže, evo me ja, kaže pokrivena. Može u Evropu, kažu, ok, muslim, o, oh, dobar muslim, ti si dobar muslim, uuu. Uh. Imaš li bombu iz potkape, nemam, kaže, ne, ne, ne, dobar si muslim ti. U Ameriku odeš, u uh, muslim, dobar. Virjeti noge, maš, može, nema problema, ok. Da ne govorim, obraći muslimanima koji po 15 godina čataju preko Facebooka da nađe ženu. Ne možeš naći za 15 godina, te treba obisići, čovječe, ako se ne znaš za tri dana u ženti. Ne kaže, ja tražim zlatnu ribicu, ona mora meni ispunjavati želje da ona dove upuću Allahu, da se oživim treći put i tako dalje. Znači, to je taj naš hal gdje nam je dosadila uputa. Pazite, Allaha mi svevišnjeg nekih dan gledam ljude iz jedne arabske zemlje došli u Bosnu u turizam. Pa gledam njihov hal, neću da govorim o njihovoj vanštini, njihovim ženama, njihovim postupcima, Allaha mi svevišnjik, višnik došlom je da plaćim od dragosti da je mene Allah počastio na kraju Dunjaluka sa uputom, a on toliko blizu kjabi, ne mora znaći da je iz Saudijske Arabije, ali iz Arabskog svijeta i došo u Bosnu, traži da prostite prostitucije i tako dalje. Jeli to nekom je dosadila uputa? jeli to nekom je dosadio put ka džennetu? Jesmo li to se zasitili Islama? smo li to se zasitili hidajeta pa hoćemo da budemo pola tamo pola vamu kaže dolazi Allahom poslaniku ashab i kaže ku li fil islami qavlen la esalu anhu ahaden ba'dek u Allahom poslanice reci mi kaže o dinu, o vjeri nešto što neću više nikad nikog pitat znate što mu kaže ku l'amen tu bi Allahi thumme stekim Reci, ja vjerujem u Allaha, zatim ustraj na to mi. Nima popuštanja. Danas je trend popuštanje, a popuštanje je mora bez, more bez dna. Nima popuštanja. Kom je popuštat? Čije zadovoljstvo tražit? Budi ponosni musliman. Podigni glavu kroz pazar i kaži, ovaj čovjek je Allah da je počastio da je sunetlija ovdje. Ja sam sestra koja nosi mahramu, ugledala se u čerke Božijekoslanika, alehi salatu wasalam. Ne šmiga mi se ni malo mini suknja, niti mi se šmiga malo, jer to vodi u džehennem. Budi ponosna, nemoj da da se osjećaš poniženom. Jer to se neko stidi islama. Zato su prve generacije uspjele. Zato što su se ponosili islamom. Mi se stidimo islama. Stidimo se islama. Zato kažem... Ustrajati na uputi Nima veće blagodati Valahi Nima veće blagodati na zemlji Nego da te Allah počasti islamom Evo čuli smo malo prije Onim kasidama toliko me to potreslo Koliko je nas ima mamu Ima babu, ima roditelje Govoriš mu islamu kod da govoriš Loncu Nema nema prostora U njegovo srce Žao ti, plačeš Volio bi da se spasi I onda gledaš te ljude koji bludniče, koji kradu, koji su propaliteti i tebi došladilo da budeš moralan, čestit, musliman i ti bi da budeš pola-pola. Budi musliman. Budi musliman kad prođi čaršijom ponosno, nek sutra na sudnjem danu ne mogu reći, mi nismo znali za nešto što se zove hijab. Kada Ezan zauči, u džamiju otiđi, neka oni ostali lokali znaju da je bio neki lokal koji zaključavaju kada Ezan uči. Nek ne znamo gore što gospodaru mi nismo to znali. Jesi znao, bio je komšija koji zaključavu. Ustrajte na istini. Asabi su doživljavali islam kao najveću blagodat. Dan primanja islama im je bio novi dan rađanja. Nemojte, nemojte bježati od dina. Nema veće zablude i dalaleta osim dalaleta koji dođi nakon istine. Vidi, čovjeka bio Praktičar vjeri i on da to ostavi. Ne možeš sa 16 haubica doći do njegovog srca. Pocrnilo mu srce od grijeha. Čuvajte se grijeha da ne pocrni naša srca. Također od pitanja <clears throat> zašto su uspjeli, jeste što su se istinski bojali Allaha. Nisu bili kao velik broj nas, Dobri muslimani samo u društvu. Dosta puta sam navodio, nerijetko nam se dešava da nam sestre kontaktiraju nas i braća kontaktiraju isto tako. Kaže sestra, brat kada je kod vas na kiki, on je mašala, elhamdulillah, jerhamu kella, djeza Allah te na još misva, ke o ti miris. Ma ti bi njega previo na rak, on bi za heptu dana izlječio rak. Ali kada taj rak rana dođe kući, kad on skine dres islama i obuče Barcelonu, Da vidiš ti onda koji je to musliman polovnjak. Na colov kamar. Ne mraš ga registrovat niđe. Mijenjamo znači dresove, braćo moja draga i cijine i sestre. Što nam ne treba nikako. Zato kažem, treba nam istinska bogobojasnost. Da se Allaha bojimo kada nas niko ne vidi i da se Allaha bojimo kada smo pred ljudima. To je ono što je podiglo prve generacije. Istinski strah od Allaha. I to treba da naučimo od posta. Zamislite kada bi nekom je od nas neko rekao, evo ti u toku dana, hiljedu eura popi čašu soka, sakri se da te niko ne vidi. Svi bi to mi odbili i treba da odbijemo. Zašto? Pa kaže, vidi me Allah. E taj Allah je živi i vječni 12 mjeseci, a ne samo Ramazanu. Taj Allah nas vidi i u Ramazanu i izvan Ramazana. Allahu poslanik, alaih salatu wasalam, znao je doći u svoju kuću. Na svome krevetu našao bi datulu. Pazite, ne na tuđim, ne na ulici. Hadis u Buhari. Našao bi na svome krevetu. Podigoo bi ka ustima da je pojede i onda kaže... Možda je to sadaka. Pa bi je bacio. Jednu datulu nije dio da pojede. Koliko mi pojedemo stvari koje su možda haram, a kamoli sumnjive stvari... Istinska bogobojaznost. Kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, Allaha se boj, gdje bio. Allaha se boj gdje bio. U društvu boji se Allaha. Sam boji se Allaha. Imam, braću, moja draga i cijine sestre, mnogo toga bojim se da ću odušti. Evo, skratišemo za kraj samo nekoliko savjeta našoj omladini, pošto vidim da je velik broj prisutni ovdje iz te populacije. Prva stvar... Mjesto omladni u islamu je veliko. Vi, omladinci, možete zaraditi nešto što drugi možda i ne mogu. Na sudnjem danu. Najtežiji dan u historiji čovječanstva, kada će djeca sjediti, kao što je Kur'an rekao, kada će se vagati dobra i loša dijela, Kada će ljudi, pogledajte nas sada, ovi koji se uznoje, kako je naporno znojiti se. Ljudi na sudnjem danu će biti u znoju s odnos svojim grijesima. Neko do koščici, neko do koljena, neko do pasa, neko do vrata, neko do usta. A neko će tada biti u hladu arša, u hladu uzvišenog Allaha Tebareke Vata'ala. Druga skupina, nakon što Božji poslaniji kaže pravedan vladar, odma kaže... Mladić koji je svoju mladost posvijetio vjeri. Zato nemojte propustiti taj džoker. To je džoker. Čovjek koji je u 60. godini okreni novu strancu života. On se kaje, kaže, kamo sreće da sam u mladosti bio musliman. Da sam to prakticirao. Čuvajte svoju mladost. Ja znam da su sada vremena, vremena strasti. Vremena izazova. Ali tako mi, Allaha svevišnjik. Dolazi mi neka vraća i sestre. Pa kažu, počinio sam blud, samo jednom, vratio sam se vjeri, pokajuo sam se, ali mi taj grijeh pojede džigeru, ne mogu se smiriti. To je pravi pokazatel njegove iskrenosti, ali ne mojete sebi dozvoliti da uradite grijeh za kojeg ćete se sutra pokajati, pa će vam čitav život jesti džigericu. Zato već od sad krenite pravim putem. Kaže Allahu posanik alih salatu wasalam, iskoristi pet prije pet. Pa kaže iskoristi mladost prije starosti. Iskoristi sada mladost dok si mlad. Pun ambicija, pun snage, elana, poleta. Sada i badeti. Nije isto da onaj dedo 60 godina koji se klima stane na namaz, njemu nije ni do čegava. Njega moraš gurniti na sred mora mislim na plažu, njemu svejedno on jadnik prima inzulin, ide kod doktora gore dole, njemu ni do čega. Inac, kojim je došao adrenalin ovdje je gore njega, kada bi rasiko vidio bi ko fontana gore kako krv skači. E sada se strpi. Sada se strpi zbog Allaha i radi Allaha. Zato ćeš biti nagrađen kod uzvišenog Allaha. Subhanehu ote'ala. Ta Isto tako savjetujem vas da pazite s kime se družite. Ovo su vremena, opasna vremena Vremena kada nam je dosta omladinki, dosta omladinaca, izgubilo se u vrtlogu današnjice zbog društva. Kotkuć je lijep otac, lijepa majka, dijete išlo u mekte pod malena, u džamiju, klanju se, uletio kada je krenuo na fakultet u loše društvo. Pa hajde drogu, pa hajde djevojke, pa hajde blud, pa hajde, pa hajde i postao najgoriji učaršiji. Allah postani kales salatu wa salam kazi, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Čovjek će brata, zato pazi s kim ćeš se družiti. Postavi parametre. Nemoj dopustiti da budeš od onih o kojima Kur'an kaže: "Ja wayleta, ja leiteni, lem ettekhidh fulanan khalila." Kao sreći. Kaže uzvišeni Allah govori Kur'anu: "O ljudima koji su pogriješili, Pa kaže Teško meni, kamo sreće je, da tog i tog za prijatelja nisam uzov. Pogledaj, ti govori da ima ljudi koji će se kajati. Nemoj ti da budeš jedan od njih. Izaberi sebi, čestite i moralne prijatelje. Ljudi koji će te potakjeti da ideš u džanju, da budeš moralan, da budeš pokoran svome babi i mami. Da ostaviš grijehe. Kada te vidi sutra da si krenuo, gdje krema kaže, nemoj sebi to dozvoliti. Nemoj da izgubiš, izgubiš ahirec zbog dunjaluka. Zato pazite s kime se družite. Bolje je da imaš jednog prijatelja s kojim ćeš se družiti radi Allaha, učiti vjeru, ići u džamiju, sestra, da se druži sa ženom koja će je posticati na mahramu, bolje ti nego da imaš deset onih propaliteta. Također, ako želite u životu da uspijete, nadam ste omladina, trebala bi da ima ambicije da uspije u životu. Živite na, na Dunjaluku po principu, voli drugima ono što voliš sebi. Ako želiš da uspiješ, živi tako. I to je ono što će mu nas uči Boži poslanjika. Ako ne voliš da se neko nabaciva tvojoj sestri i da je odvede negdje umrak, nemoj niti vodi tuđu sestru. I to je nečeja sestra, i to je nečeja čerka, i to je neća majka. Ako ne voliš da neko tebi slaži, nemoj niti lagat. Ako ne voliš da tebi neko ukrade, nemoj niti krasti. Ako voliš da tebe ljudi uvažavaju, i ti drugi uvažavaj, i tako dalje. Živite po ovom pravilu, bićete sretni, Bićete zadovoljni, bićete ćete voljeni u društvu kojim živite. Također, o to mi smo govorili, ali kratko, zbog vas omladine, znajte da je istinska sreća u pokornosti Allahu. Gdje si? Gdje si? Nekada sekundarno nosi sasovom određenu dunjalučku, čar i, hajde da kažemo, slast. Ali znajte da je istinska slast u pokornosti Allahu. Da budeš pokoran, da se strpiš ovim vremenima izazova, nema ništa slađe na planeti. Da se strpiš, da oboriš svoj pogled, kada svi bulje, da ti gledaš u zemlju. Kada svi ašikuju, da se ti na halal način oženiš. Kada svi se dopisuju, da ti to ne radiš. I tako dalje. To je Allaha mi najveća slast. Nemojte sebi dozvoliti da uprljate svoja čista srca sa grijesima. Kaže Allaho poslanike, primjer ljudskog srca je primjer bijelog zida, bijelej površini. Pa kada čovjek uradi grije na tu bijelu površinu se stavi crna tačka. Kaže pa ako se pokaje... Srce se ponovo ispolira. Ako nastavi rijaditi grijehe, tačka po tačka dok njegovo srce ne pocrni i kaže to je ono što je spomenuto u Kur'anu, kella bel rane ala kulubihim makanu jeksibun, to je ono što su činili, prekrilo je srca njihova. Zato vidite ljude koji su mnogo griješli u životu. Ne možeš mu nikako prič u smislu da nešto dođe do njegovog srca. Zato što je njegovo srce crno. Zato nemojte sebi dozvoliti omladino da svoja srca zaprljate grijesima. Polirajte ih pokajanjem uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Također rekli smo namaz, namaz. Odgajajte se da svoj život planirate i živite kroz namaz. Ona obaveza koja se ne može uklopiti u namaz, nemoj privatati tu obavezu. Bilo koji posao da ti povjeri sutra na Dunjaluku. Da imaš platu sto hiljada eura, ali ne možeš klanjati. Ostavi tu. A Allah će ti to nadomiriti onim što je bolje za tebe. Zato u svoj život napravite koncept svog života da odgovara konceptu namaza. Savjetujem vas da požurite sa vrakom. Ovo su vremena smutnje, vremena iskušenja, oni ljudi koji imaju uvjete, dosta puta čujem, kaže, ima fakultet, ima posao, ima kuću i ne želi se. Šta je problem? Strah ga za nafaku. Allahopostanik, selam kaže čovjek, kada napuni četiri mjeseca, Allah pošalje meleka sa nebesa, udane u njega dušu utrobi njegove majke i propiše mu četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste nafaka kada bi se cijela planeta sakupila da ti na faku povećaju za marku ili za euro ne mogu. niti ti to mogu oduzeti zato vam savjetujem najbolji način kao što i savjetuje Bozhi postani Komladini kada ih je vidio kaže ja naše rašabab men istata' minkum ulba et fa yatazawaj onaj ko može od vas o skupinu mladića da se ženi ima mogućnosti neka se ženi zato vam savjetuje im Krenite su netom božijek poslanika Ali selatu ve selam ženite se i udajte se i na kraju znajte da ste stvoreni s ciljem velik broj muslimanske omladine danas kada bi ga upitao i kada bi ti otvoreno kazao zašto si stvoren što živiš gdje ode tvoj život Allaha mi ne bi znao zašto je stvoren ne zna zašto je stvoren ne zna zašto živi živi i krađe aj da kažemo sebi sam sebi vrijeme i dane Zato vam kažem, znajte da ste stvoreni da obožajete Allaha. Insan je stvoren da obožaj Allaha. Svoj život tako programirajte da obožajete Allaha. Molim Allah, Đelešanu, da vas sve nagradi na vašoj pažnji. Molim Allah, Đelešanu, da u Kabuli naše ibadete. Molim Allah, Đelešanu, da pomogli našoj braći muslimanima, ma bili. I na kraju još jednom se zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način... شاركوا في سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا انا قد درب السيفاني <تصفحي> رواجت بين احراج الضلال